Az eltévedt Pigvin. Gergely Pécs Éva meséje. Volt egyszer egy Pigvin, aki a déli sarkon élt az egész családjával, minden rokonával és az összes barátjával együtt. Egy napon a Pigvin szokása szerint elment úszni és halászni a tengerre. Nagyon szeretett halat fogni és vitetni magát a víz alatti áramlatokkal. Miután jól lakott a halacskákkal, most is ezt tette, lebukott, és percekig vitette magát az egyik mély tengeri áramlattal. Azután felment a felszíre levegőért, és újra lebukott. Ezt ismételgette, hogy mindig is szokta. Ezúttal azonban a szokásosnál mélyebbre merészkedett és hirtelen azon kapta magát, hogy foggalma sincs, hol van. Sem otthon a déli sarkföldjének a partjait, sem az azt körülvevő csipkés táblákat nem látta. De még a nap meg a csillagok segítségével sem tudott tájékozódni, mert sűrű felhőt karó borította be az eget. Jaj, nekem! gondolta. Hol vagyok? Remélem, nem tévedtem el nagyon. Amikor valaki eltéved az erdőben, és nem találja a visszafelé vezető utat, az a legokosabb, ha egy helyben marad, és megvárja, hogy mások megtalálják. Na de a tengerben nem lehet egy helyben maradni. És a pingvin tudta, hogy Senki sem fog utána jönni őt megkeresni, mert a pingvinek a tengeren magukra voltak utalva. Egy szóval, egyedül kellett valahogy hazatalálnia. El is indult találomra, de hiába próbálkozott, egyre jobban és jobban eltévedt. Amikor a tengervize szokatlanul meleggé vált körülötte, egészen elcsüggett, mert megértette, hogy nagyon messzire keveredett el hazúról. Tovább kóborult, hiszen nem tehetett mást. Szerencsére ennie mindig volt mit, mert halad talált eleget a tengerben, ha pedig elfáradt, Felment a víz és vitette magát a hullámokkal. Néha szilárd földre bukkant, és ott pihent meg. Hát persze nagyon félt, és nem igen, mert az idegen állatoktól kérdezősködni, hogy hát hol is van ő, és merre menjen, mert nem tudhatta, hogy nem fájja -e valamelyiknek a foga pont pingvin húsra. A pingvin. Nagyon magányos volt, és nagyon szoború. Pedig hát szép, sosem látott helyeken utazott át. Hát de hiába, ha egyszer nem volt vele a családja és a parátai. Egy napon aztán nagy örömére rátalált egy hűvös tenger áramlatra a meleg vízben. Jaj, de jó, újongott. Ez csak is otthonról jöhet, biztosan onnan hozza a hideg vizet, ha szembe úszom vele, találok. Így is tett, Szorgalmassan evezett a szárnyaival, egyre csak az lebegett a szeme előtt, hogy hazajuthat, újra a családjával és a barátaival lehet. Sokszor kellett pihedőt tartania, de a víz egyre csak hűlt és hidegedett. Oh, – Ó, ez jó jel! – mondogatta magában bíztatólag. – Már biztosan nem lehetek messze hazúról. – Igen, ám, csak hogy a pingvin nem sejtette azt, hogy a mérhetetlenül hatalmas óceánban. Nem csupán egyetlen hidegvizű áramlat létezik. Amikor már egészen fagyos hullámok között úszott, amelyek kisebb, nagyobb, csillogó jégtáblákat is vittek a hátukon, azt remélte, hogy nem sokára meglátja a déli sarki szárazföld az Antarktisz partjait. Hát, hiába úszott ide-oda. Sehogyan sem találta. Ráadásul egyetlen pingvidnál sem találkozott, akiktől útbaigazítást kérhetett volna. Hát ezt igencsak furcsánlotta. Hát mi történhetett a többiekkel? Mi történhetett az otthonával? Angotalmasan fölnézett a tiszta éjszakai égre és felfedezte, hogy egészen más csillagképeket lát, mint odahaza hazaszokott. Így aztán megértette, hogy még mindig el van tévedve. Az ég alján egy nagyon fényes csillag csábítóan mosolygott rá, mivel nem talált más tájékozódási pontot, elkezdett arrafelé úszni. Hát, ha a csillag elvezeti valahová. Hosszas úszás után egy igen-igen vastag jégből álló szigethez ért. Ez a sziget nem volt valami nagy, és fölöttek különös fények villóztak az égbolton. Kék, rózsaszín, lila, sárga. Széles szalagokba hullámoztak odafent, mint egy színes óceán. És a pingvin a szépségüktől megbabonázottan partra szállt. Hát már az is jól esett neki, hogy egy darabig nem kell úsznia. Megpihentetheti a szárnyait. Esetlenül totyorogva elindult, hogy felderítse ezt a helyet. Bogdácsolva tipegett egyre bejebb a szigetecske közepe felé. És kisvártatva egy különös építményhez érkezett. Még sosem látott hasonlót. Egy tornyos-bornyos házikó állt előtte, ami úgy nézett ki, mint egy jókora gobba telep. Ott is, ott is, újabb kiugrók és tornyok tárultak a pingvin szeme elé. Ahogy körbejárta a házat, megtalálta az egyetlen ajtót. Na hát, ajtónak elég nagy volt. Mondhatni, hogy inkább kapu. íves kapu. A pingvin bekopogtatott a csőrével, aztán türelmesen várakozott. Azt tudta, hogy kell ilyen a házba valakinek, mert a sok egyik egyikéből másikából füst bodorodott elő szép kacskaringósan. Végül aztán léptek hangzott fel a kapu túloldaláról, és résnyire kinyílt a kapuszárny. Egy torzomborz, fekete képű kis lény dugta ki rajta a fejét. A kobakján két Piros szarvacska meredezett. Ki az, és mit akar? Betette oda barátságtalanul a kérdést. Jó napot kívánok, köszönt a pingvin a tőletelhetőleg illetelmesebben, mert igen csak megszeppent a morcos fogadtatástól. Vagyis Vagy is hát jó estét. Én pingvin vagyok, és. Eltévedtem. Nem találom a hazavezető utat. Igazából, azt sem tudom, hol vagyok. Na és mit itt? Hát, hát... Uh... Hápogott a pingvi még bátortalanabbul. Én azt gondoltam, talán megpihehetek itt, és kaphatok némi útbaigazítást. Ez. Nem szálloda. a? Csattan fel a torzombor figura karcos hangja. Nem is tudakozó. Hát akkor micsoda? Ez a Mikulás háza, te ostoba. Mi az a Mikulás? Nem, mi, hanem ki, te tudatlan. – Bocsánatot kérek. – Szepegte a pingvin. – De honnan ismerhetném őt? Én a déli sarkon élek, és, mint mondtam, messze tévedtem hazúról. – De azt meghiszem. – Kacagod fel erre a fekete képű alak. – A déli sarkon élsz? Hát akkor most az északi sarkom vagy, te szerencsétlen! épek a földgolyó legmesszebb lévő pontján! Ó, oh, jaj! Jaldült fel a pingvin. Hogy keveredhettem ide? Hát akkor sosem jutok haza. Mi ez a lárma? Hallatszott föl a ház belsejéből egy másik hang. Ez magasabb és vékonyabb volt, mint az ajtóba álló barátságtalan alaki. A torzomborz lényecskem mellett egy nála kisebb, piros posgás képű, hegyes, zöld sipkát viselő valaki jelent meg. Mi folyik itt? kérdezte. Ez itt egy eltévedt fajankó, aki mi nálunk akar megbelegedni, de hát annyira buta, hogy azt se tudja ki, a Mikulás. Hadarta el gúnyolódva a torzoborz. Na hát, hogy beszélt a vendégből? Hordta le rögtön, bozontos szemördökét szigorúan összevomva a zöldsipkás, majd a látogatóhoz fordult. Bocsáss meg, kedves vándor, ezért a csúnya élt. Nem tudtam mindjárt magam jönni, ezért aztán ez az undok klampus nyitott ajtót. A Mikulás nagyon vendégszelető, szívesen látunk minálunk nálunk, kelülj hát beljebb. A pingvin, ha lehet, még jobban megilletődött, mint eddig. És bizonytalanul követte a zöld csipkát viselő kis lényt. A Krampus dohog vagy szélesebbre neki a kaput, hogy beférjen. A pingvin óvatosan kikerülte, és amikor már bent volt, sokkal barátságosabb zöld csipkás vendéglátójához fordult. Én egy pingvin vagyok a déli sarkról. Mutatkozott be neki is. Szabad tudnom, te ki vagy, és ki ez a Mikulás tulajdonképpen? Én egy manó vagyok, a Mikulás segénytje? Mosolygott rá szélesen, az összes fogát megmutatva a madó. Hát jó sok foga volt, főleg a pingvin szemében, akinek meg nem volt egy sem. A Mikulás pedig egy igazán kedves ölegembel, aki nagyon szeleti a gyerekeket, és minden kalácsonykor ajándékot visz nekik. Te még sem hallottál róla? Nem, rázta meg a fejét a pingvin. Hát az meg hogy lehetséges? Csodálkozott a manó. Mondom, hogy ez egy ostoba fajánkó! Bordult fel mögöttük csúfondárosan a Krampusz, aki utánuk lopakodott. Egy már! Elhallgass és elegy a dolgod le, a gazánt fűteni! zavarta el a banó, mire a Krampusz borogva el sem Neved magad, a kedves pingvin! Ő mindenkivel ilyen utálatos. Ilyen a természete? Értem, bólogatott a pingvin. Akkor nem is igaz, hogy az északi sarkon vagyok, ami pont a földgolyó másik végén van az otthonomhoz képest? Kérdezte reménykedve. Na, de ez sajnos igaz, a mikulás itt az északi sarkon él. Már mostanában nagy gondban vagyunk, emiatt. Felhősödött el a madó orszája. vidám orcája. Na, tudod, évek óta olvad a jég, egyre kisebb kisebb a szigetünk. Itt nincs ezáraz főd, az egész sziget csupa jégből áll, és ha elolvad, a mikulás otthon talanná válik. Na, és akkor aztán. Nem tudjuk, ki fogja karácsonytájt megajándékozni a gyerekeket. Mikor van ez a karácsony? Tudakolta a pingvin. A tél elején, amikor kezdődnek a nagy hidegek. Ó, hát minálunk nálunk csak a tél vége felé születnek a gyerekek, és egy év alatt felnőnek. Ha? Akkor már világos, hogy miért nem ismeritek a Mikulást, mert ő csak a gyerekeket ajándékozza meg. Na, gyerekek, bemutatlak neki! A pingvin még mindig egy kisé elfogódottan követte. Nem sokára megismerkedett a Mikulással, aki valóban igen kedves volt, Prémszegélyű, piros ruhát viselt, és nagy fehér szaká bondorodott mosolygós arcán. A pingvin nagy-nagy tiszteletet érzett iránta, mert szinte kézzel foghatóan árad belőle a jóság és a nyájasság. Derűs, világos kék szemét ugyanakkor gond felhőzte el. Valahányszor eszébe jutott, hogy milyen bajban van az otthon. Már pedig ez sokszor eszébe jutott. És ezt a pingvin is észrevette. Az én otthonom nem olvad szét, említette hát meg neki szerényen. Nem tudom, hogyan lehetne hozzánk hazajutni innen, de ha sikerülne megtalálni az utat a déli sarkra, akkor átköltözhetnél mi hozzánk, javasolta. Biztosan mindenki örülde neked a rokonságomból, hú, oh, nevetett fel döcögősen a ás Milyen kedves ajánlat! ha hát, tudod, én már évszázadok óta itt élek, nagyon megszoktam ezt a helyet. Nem szíves hogy hagynám el az otthonomat? Ezt nagyon is jól megértem, bólogatott a pingvin. Hanem, ha elolvad a jégsziget, nincs mit tenned, nem lesz hol élned. Mégiscsak érdemes lenne fontolóra venned a költözést. Már persze akkor, ha meg tudjuk találni, merre van a déli sark. Ó, hát az nem jelent gondot, nyugtatta meg a Mikulás. A repülőrén biztosan oda találunk. tudod mit? Az, ami téged, és akkor megnézem magamnak azt a téli sarkot. Felépíthetnék ott magamnak egy második lakhelyet. Arra az esetre, ha baj történne az itt Így is történt. A Mikulás soron kívül befogta a rénszarvasait az aranyozott, piros számba. Felült a bakra, felültette maga mellé a pingvint, és rászólt. Na, aztán jól kapaszkodj! Ho -ho -ho -ho! És utána a pingvinnel megtörtént az, ami már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen nem esett meg a fajtájából. Repült, mint valaha a távoli ősei. Magasan suhantak velük a rénszarvasok, előbb a felhők között, azután még magasabban, a fénylő csillagok között. A felhőtakaró résein át a pingvin lelátott a földre. Hol egy csillogó kék, hol egy üde zöld darabkat árult a szeme elé, néha pedig fénylő pontok több gelege, amiket a Mikulás városoknak nevezett. Végül aztán, hosszas repülés után ismerős vidékre érkeztek, ahol odalent a hideg vízben, úgy úztak a jégtáblák, mint a habgaluskák a matártejben. A pingvin sok-sok nap után újra megpillanthatta az otthonát, az Antartisz földjét. A Mikulást nagy szeretettel és hálával fogadták a pingvinek, amiért hazahozta a rokodukat. Kedvet is kapott az öreg úr, hogy valóban építse magának egy szállást ott a déli sarkon. Hö -hö -hö, nyári laknak, mondta a pingvinekre kacsintva. Azután, amikor a föld északi féltekéjén nyár lett, és egyszerre csak teljesen elolvatt az északi sar már volt hová költöznie. Amikor pedig ismét eljött éjszakon a tél, és új jégsziget emelkedett ki a tengerből, visszarepült az északi sarkra. Mert hiszen a gyerekek azért mindig oda címezik a neki szóló leveleket a karácsonyi kívánságaikkal.